colinda de argint clink clink clink doamne clopoții de argint din glasurile de copii Colinda la fereastră clink clink clink doamne clopoții de argint din glasurile de înger se aud sub volta albastră clink clink clink doamne clopoții de argint adună scrisoare pentru a moșilor traistă. Cling, clink, Doamne, cropoții de argint, L-aduc pe moș Crăciun Și pe la casa noastră. Cling, clink clink, Doamne, clopoției de argint, Ne amintesc copilăria plânsă și aspre. Cling, clink clink, Doamne, cropoții de argint, De la temple Privesc spre clopoției din glastră. Cling, clink clink, Doamne, Clopoței de argint, alungă din cuget vestea cea proastă. Cling, cling, cling, Doamne, clopoței de argint, Culeg clipe de aur pentru viața cea vastă. Cling, cling, cling, Doamne, propoții de argint, Ai liturgiei așteaptă venirea voastră. Cling, cling, cling, Doamne, propoții de argint, Aduc pruncul de soare în inima noastră.